Розділ тридцять восьмий Могуть «Челсі намагається зруйнувати нашу прив'язаність одне до одного!» прошепотів Едвард!» «Але не може намацати! Вона не відчуває нас!» «Його очі перебігли до мене!» «Це ти робиш!» «Я похмуро всміхнулася! Я тільки це й роблю!» Едвард зненацька відскочив від мене і потягнувся рукою до Карлейла. Воднораз я відчула значно потужніший удар у щит саме у тому місці, де він захисно огорнув Карлейлове світло. Це не було боляче!» Проте й не вельми приємно. Карлайле з тобою все гаразд. Едвард божевільно хапнув ротом повітря. Так, а що, Джейн? відповів Едвард. Тільки но він вимовив її ім'я, з дюжину спрямованих атак вдарилося в щит в одну секунду. Вони вгризалися в еластичну тканину, намагаючись поцілити 12 різних світляних крапок. Я зігнулася, щоб переконатися. Щіт не пошкоджений. «Не схоже, що Джейн здатна пробити його». Я швидко розвернулася. З усіма все було гаразд. «Неймовірно», – сказав Едвард. «Чому ж вони не чекають на рішення?» – прошипіла Таня. «Це звичайний перебіг подій», – різко відповів Едвард. «Вони зазвичай знерухомлюють підсудних, аби ті не змогли втекти». Я поглянула на Джейн, котра витріщилася на нас розлючено й недовірливо. Я була цілком переконана, що крім мене, їй ще не траплялася особа, яка б витримала її вогнені атаки. Мабуть, я тут не повелася як доросла. Але я подумала, що в Аро забере щонайбільше півсекунди, секунди, аби здогадатися, що мій щит трохи потужніший, ніж гадав Едвард. На моєму чолі вже зосередилася атака, тож не було жодної потреби приховувати міру моєї сили. Отож я послала Джейн широку самовдоволену посмішку. Очі її звузилися, і я відчула ще один удар, цього разу спрямований на мене. Я ширше розтяглася у посмішці, оголюючи зуби. У Джейн вихопився пронизливий напівзойк, напівкрик. Усі підстрибнули, навіть дисциплінована гвардія. Всі, крім патріархів, які й поглядів не підвели, занурені у свою нараду. Брат-близнюк ухопив Джейн за руку, бо вона вже приготувалася стрибнути. Румуни зловісно загиготіли в очікуванні. «Я ж казав тобі, час прийшов». Владимир мовив до Стефана. «Ти тільки поглянь на обличчя цієї відьми». Хихикнув Стефан. Алек поплескав сестру по плечу, потім пригорнув за плечі. Він обернувся до нас. Лице його було абсолютно спокійним. Янгольським. Я чекала тиску, якогось знаку нападу, але нічого не відчула». Він і далі витріщався в нашому напрямку, і його миле личко було врівноваженим. То він нападав чи ні? Чи вже пробрався крізь мій щіт? Може, я єдина, хто й досі здатен його бачити? Я вчепилася в Едвардову руку. «З тобою все гаразд?» – задихаючись, запитала я. «Так», – прошепотів він. «А Алек атакує?» – Едвард кивнув. «Його дар не такий пруткий, як у Джейн. Він підбирається по волі». Він дістанеться тебе за кілька секунд. І тут я побачила все, коли нарешті отримала підказку, чого чекати. Дивний прозорий туман плив понад снігом, майже невидимий на білому. Це нагадало мені міраж. Легеньке тріпотіння краєвиду, легеньке марево. Я відсунула щит від Карлайла, від нас усіх, хто стояв на передовій. Перелякавшись, що туман, який підкрадався до нас, вдарить занадто близько до них. А може він пробереться просто крізь мій невловимий захист? Може нам час тікати, Земля під нашими ногами з буркотінням здригнулася, і наглий вітер жбурнув сніг поміж нами та Волтурі. Бенджамін теж огледів, як до нас підкрадається загроза, отож намагався здути туман геть. Завдяки снігу було добре видно, де він змусив вітер дути, але туманові нічого не сталося. Враження було, що вітер без жодної шкоди дме крістінь, тіні нічого не буде. Трикутник патріархів нарешті розпався, коли з гуркотом земля розкололася. І посеред галявини з'явилася довга й вузька зигзаговата розщелена. На мить ґрунт хитнувся під моїми ногами. Снігові лавини побігли в розколину, але туман перескочив через неї, так само неушкоджений силою тяжіння, як і вітром. Аротагай дивилися на розщелину розширеними очима. Марк теж поглянув туди, без жодних емоцій. Вони мовчали, вони також чекали, коли туман підкрадеться до нас. Вітер завив дужче, але не зміг збити тумани з курсу. Тепер посміхалася Джейн. І тут туман врізався в стіну. Я відчула це, тільки но він торкнувся мого щита. Він мав насичений солодкавий, нудотний смак. Це віддалено нагадало мені присмак на вукаїну на язиці. Туман поповз угору, шукаючи лазівки, слабкого місця. І не знаходив. Пальчики туману мацали все, тягнулися вгору й у боки, силкуючись пробитися всередину і водночас засвідчуючи неймовірну величину захисної мембрани. В обох таборах обабіч розколени, зробленої Бенджаміном, вампіри хапали ротами повітря. «Чудова робота, Белло!» стиха похвалив мене Бенджамін. Моя усмішка повернулася на уста Я бачила, як прискали в очі Алек І на його обличчі уперше з'явився сумнів Бо туман поповз за роги мого щита, не чинячи жодної шкоди І тут я збагнула Я зможу Певна річ, у їхньому списку я стаю головним пріоритетом Номером один із тих, хто має померти Але поки я тримаюся, ми маємо рівні шанси з Волтурі У нас є Бенджамін і Зафрина а в них не буде ніякої надприродної допомоги. Якщо я триматимуся, мені доведеться дуже зосередитися. Шепнула я Едвардові. Коли почнеться бійка, буде вельми важко втримувати щит довкола потрібних людей. Я нікого до тебе не підпущу. Ні, ти маєш підібратися до Деметрі. До мене нікого не підпустить Зафрина. Зафрина рішучо кивнула. Цього перволітка ніхто й пальцем не торкнеться. Пообіцяла вона Едвардові. Я би сама взялася до Алека та Джейн, але тут від мене більше користі. «Джейн лишить мені», – зашепіла Катя. «Їй слід самі спробувати, як і на смак її ліки». А «Алек завинив мені багато життів, але я вдовольнюся одним його». Проричав Владимир із другого боку. «Він мій». «Мені лишить Гая, рівним голосом сказала Таня. Решта почали ділити між собою цілі, але дуже швидко їх перервали. «Аро». Спокійно дивлячись на Алексів даремний туман, нарешті заговорив. «Перш ніж ми голосуватимемо...» Почав він. Я сердито похитала головою. Мене стомила ця вистава. Знов мене почала палити жага крові. І я пожаліла, що від мене користі буде більше, якщо я не битимусь. Мені кортіло битися. «Дозвольте нагадати...» Провадив Аро. «Що яким би не було рішення Ради, тут не повинна спалахнути віка. Едвард рикнув. То був похмурий смішок. а сумно поглянув на нього. «Втратити будь-кого з вас непростиме марнування життів. Але чи не найбільше це стосується тебе, юний Едварде, і твоєї дружини-перволітка? Волтурі радо прийняли би будь-кого з вас до своїх рядів. Беллу, Бенджаміна, Зафрину, Катю. Перед вами широкий вибір. Зважте його». Спроба Челсі похитнути нас безсилу розбилася обмій щіт. Аро пробігся очима по наших твердих поглядах, шукаючи ознак вагання. Судячи з виразу його обличчя, ознак не було. Знаю, йому понад усе кортіло зберегти життя мені та Едвардові. Уярмити нас так, як він збирався поневолити Алісу. Але ця війна занадто серйозна. Він не виграє, допоки я житиму. Я люто зраділа тому, що моя могуть не дає йому шансу не вбити мене. «Отож, проголосуймо!» З очевидною неохотою промовив він. Гай нетерпляче заговорив. «Ця дитина невідомо хто. Нема підстав вдаватися до такого ризику, щоб залишити їй життя. Вона має бути знищена, а також і всі, хто захищає її». Він очікувально всміхнувся. Я силкувалася притлумити непокірливий крик у відповідь на його глузливу посмішку. Марк звів байдужі очі. Голосуючи, він дивився наче крізь нас. «Я не бачу жодної безпосередньої загрози. Наразі дитина цілком безпечна. Ми можемо змінити своє судження згодом. Гадаю, нам слід піти з миром». Голос його був слабшим, ніж легесеньке зітхання його братів. Ніхто з гвардійців і не збирався розслаблятися, вчувши його миролюбні слова. «Не зникла й очікувальна посмішка Гая. Так, наче Марк узагалі нічого не казав. Тепер мій вердикт буде вирішальним. Уголос міркував Аро. Зненацька Едвард напружився. Так. Просичав він. Я ризикнула зеркнути на нього. Обличчя його світилося тріумфом, якого я не могла пояснити. Такий вираз обличчя міг би бути у згубного Янгола, що споглядає, як палає світ. Пригарний і жахаючий. Гвардія зреагувала тихим занепокоєним бурмотінням. «Аро!» – гукнув Едвард. Майже заволав, і в голосі його була неприхована перемога. Аро на мить завагався, оцінюючи цілком відмінний Едвардів гумор, перш ніж відповісти. «Так, Едварде, ти щось маєш... можливо?» Мило відповів Едвард, контролюючи своє непояснене збудження. «Але спершу чи можу я роз'яснити один момент? Звісна річ!» Мовив Аро, зводячи брови. В його тоні не було нічого, крім увічливої зацікавленості. Я скриготнула зубами. Аро ніколи не був таким небезпечним, як коли намагався бути чемним. «Загроза, яку ви передбачаєте, може нести моя дочка. Чи вона базується тільки на тому, що ви не можете передбачити, хто з неї виросте? Чи в цьому головне питання?» «Так, друже Едвард», – погодився Аро. «Якби ми тільки могли переконатися, мати певність, що коли вона виросте, то зможе ховатися від людського світу». «Не ставити під загрозу нашу таємницю і безпеку?» Він не договорив, знизавши плечима. «Отож, якби ми знали напевно...» – підказав Едвард. «Ким вона стане? Тоді не буде жодних підстав для голосування взагалі?» і «Якби була можливість бути абсолютно певними...» Погодився Аро. І легенький, як пір'ячко голос, став трішки пронизливішим. Він не міг збагнути, куди хилить Едвард. Я теж не могла. «Тоді так...» «Тоді б не було підстав для суду. І тоді б ми розійшлися з миром. Знову добрі приятелі!» З ледь мою іронією запитав Едвард. Аро відповів іще пронизливіше. «Звісно, мій юний друже. Ніщо б не принесло мені більшого задоволення!» Едвард тріумфально хихикнув. «Тоді я можу вам іще дещо показати!» Аро примружив очі. «Вона цілковито унікальна. Про її майбутнє можна хіба що гадати. Вона не цілковито унікальна!» Не погодився Едвард. Рідкісна, певна річ, але не єдина в своєму роді. Я силкувалася побороти шок. Побороти раптову надію, яка намагалася розквітнути, бо вона загрожувала відвернути мою увагу. Туман, який викликав нудоту, і досі завихрювався по краях мого щита. І я, стараючись зосередитися, знову відчула гострий, як ножа, удар у свою захисну мембрану. «Аро, ви не попросите Джейн припинити атакувати мою дружину?» Увічливо поклопотався Едвард. «Ми й досі обговорюємо докази». Аро підняв руку. «Спокійно, Любі. Вислухаймо його». Тиск зник. Джейн вищирила на мене зуби. Я не стрималася і радісно вишкірилася до неї. «Алісо, ти не приєднаєшся до нас?» Голосно погукав Едвард. «Аліса!» – вражено шепнула Есме. «Аліса! Аліса! Аліса!» Аліса. «Аліса! Аліса! Аліса! Аліса! Аліса! Аліса!» Забурмотіли голоси довкола мене. «Аліса!» – видихнув Аро. Мене прошило полегшення та яра радість. Довелося зібрати всю волю в кулак, аби втримати щіт на місці. Туман Алика й далі силкувався пробитися. Шукав слабинку. Та й Джейн би побачила, якби я лишила для неї дірочку. А тоді я вчула, як біжать вони через ліс – Летять, скорочуючи відстань чим швидше, навіть не намагаючись зберігати тишу. Обидва табори завмерли в очікуванні. Свідки в Олтурі нахмурилися. З'явився новий привід для збентеження. І тут із південного заходу танцюючою ходою вийшла Аліса. І мені здалося, що благословення бачити знову її обличчя просто таки звалить мене з ніг. Джаспер відстав від неї на кілька дюймів, його гострі очі були лютими. Одразу позаду них Бігли три незнайомці. Першою прямувала висока м'язиста жінка з розкошланим темним волоссям, безперечно Качірі. Вона мала такі самі довгі руки, ноги й риси обличчя, як і решта з амазонського клану, навіть іще виразніші. За нею рухалася невисока вампірка з оливковою шкірою. Чорне волосся, якої заплетене в косу, билося їй по спині. Її глибокі бордові очі нервово перебігали з одного табору на інший. Останнім місця хлопець. Не такий швидкий і не такий управний у бігу. Шкіра його була неймовірно насиченого темно-брунатного кольору. Очі його окинули зібрання. Їхня барва була дуже теплою, жовтувато коричневою Волосся він мав чорне, теж заплетене в косу, як і в жінки, але не таке довге. Він був пригарний. Коли він наблизився, новий звук уразив натовп глядачів. Це було серцебиття яке пришвидшилося від зусилля. Аліса легко перестрибнула туман, який розсіювався, досі б'ючись у мій щіт, і різко зупинилася обіч Едварда. Я потягнулася, щоб торкнутися її руки, і водночас зі мною це зробили Едвард, Есме, Карлайл. Для іншого привітання часу не було. Джаспер та решта стрибнули за нею крізь щит. Гвардія замислено спостерігала, як запізнілі гості легко перетнули невидимий кордон, Дужі бійці, як Фелікс, зупинили погляди, в яких зненацька засвітилася надія, на мені. Вони не були певні, що саме здатен витримати мій щит, проте тепер стало очевидно, що фізичної атаки він не зупинить. що Ару дасть команду, вибухне бліцкриг, і я буду єдиним об'єктом. Цікаво, скількох зможе засліпити Зафрина, наскільки це сповільнить їх». Чи достатньо цього буде, аби Катя та Владимир викреслили Алика та Джейн із рівняння? Я більшого й не просила. Едвард, незважаючи на свою зосередженість на останньому ударі, якого він збирався завдати, люто напружився у відповідь на їхні думки, але він опанував себе і знову звернувся до ару. Останні тижні Аліса шукала власних свідків, мовив він до патріарха, і повернулася не з порожніми руками Алісо. «Чому б тобі не представити свідків, яких ти привела?» Гай заричав. «Час для свідків минувся! Голосуй, Аро!» Аро підніс руку, щоб утихомирити брата, не спускаючи очей з обличчя Аліси. Аліса легко ступила вперед і представила незнайомців. «Це Уйлен та її племінник Науель!» Слухати її голос було враження, що вона ніколи не полишала нас. Погляд Гая напружився, коли Аліса озвучила стосунки між прибульцями. Свідки в Волтурі перешіптувалися. Вурдалацький світ змінювався, і всі тепер це відчували. Говори, Уйлен, звелів Аро. Давай свої свідчення, заради яких ти тут? Маленька жінка схвильовано поглянула на Алісу. Аліса підбадьорливо кивнула, а Качірі поклала їй руку на плечі. Я Уйлен, виголосила жінка чіткою англійською, проте з дивним акцентом. Коли вона продовжила, стало очевидно, що вона готувалася до цієї промови, що вона тренувалася. Мова її лилася, як добре заучений дитячий віршик. Півтора століття тому я жила серед свого народу Мапуче. У мене була сестра Піра. Батьки назвали її так через те, що в неї була шкіра біла, як сніг у горах. Вона була дуже вродлива, занадто вродлива. Одного дня вона таємно прийшла до мене, і розповіла про Янгола, на якого наразилася в лісі. А потім він став навідуватися до неї вночі. Я застерігала її. Уйлен скорботно похитала головою. Так, наче сенці на її шкірі не були достатнім попередженням. Я знала, що це Лібіс Хомен із наших легенд, але вона і слухати не хотіла. Її зачарували. Вона розповіла мені, коли впевнилася, що дитина темного Янгола вже зростає в її лоні, я не збиралася відмовляти її від наміру втекти. Навіть наші батько з матір'ю погодяться, що дитину слід знищити, а разом із нею і піру. Ми вирушили з нею в найглибшу лісову гущавину. Вона шукала свого Янгола-демона, але так і не знайшла. Я піклувалася про неї, полювала для неї коли вона зовсім ослабла. Вона їла сире м'ясо, пила тваринну кров. Тепер мені вже не потрібні були жодні підтвердження, чию дитину вона носить у лоні. Я тільки сподівалася врятувати її життя, перш ніж знищу чудовисько. Але вона любила свою ненароджену дитину. Вона назвала малюка Науель, так зветься Кіт, який мешкає в джунглях, бо дитя зміцніло й почало ламати їй кістки. І все одно любила його Я не могла врятувати її Дитина продерла собі шлях на волю з її лона І вона швидко померла Благаючи мене потурбуватися про Науеля Це була предсмертна воля І я погодилася Він укусив мене Коли я спробувала відірвати його Від тіла матері Я заповзла в джунглі, щоб померти Я далеко не залізла Біль був просто нестерпним Але він знайшов мене Немовля продерлося крізь зарості, лягло біля мене й чекало. Коли біль минувся, я знайшла його. Він скрутився обіч мене та спав. Я піклувалася про нього, поки він не навчився самостійно полювати. Ми полювали у селищах навколо нашого лісу, тримаючись від людей подалі. Ми ще ніколи не опинялися так далеко від дому, але Науель хотів поглянути на дитину тут. Закінчивши, Уйлен вклонилася й позаткувала, нарешті наполовину заховавшись за качірі. Аро піджав в уста. Він утупився в темношкірого юнака. «На Уелю? То тобі півтори сотні років?» запитав він. «Плюс-мінус десяток років», відповів той ясним, красивим і теплим голосом. Акцент був майже непомітний. «Ми не святкуємо днів народження. В якому віці ти досягнув зрілості? Приблизно за сім років по народженні. На той час я вже виріс. І відтоді не змінювався. Науель знизав плечима. Принаймні я не помічав змін. Я відчула, як Джейкобовим тілом пробіг дрож. Мені не хотілося поки що про це думати. Спершу нехай менеться небезпека. «А чим ти харчуєшся?» Провадив Ару. Здавалося, він не може потамувати цікавості. Здебільшого кров'ю, але іноді людською їжею. Я можу вживати і те, і те... «Ти здатен створити безсмертну особу?» Аро вказав на Уйлен, і в голосі його вчулася напруга. «Я з новою силою зосередилася на щиті. Лейбонь він вишукує новий привід». «Так, але інші не здатні». Вражений шепіт прокотився обома табурами. Аро звів брови. «Інші? Мої сестри?» Науель вдруге знезав плечима. Ародико витріщився на нього і не зразу зміг опанувати власний вираз обличчя. «Може, ти розповісти свою історію цілком, бо в неї, схоже, є продовження?» Науель нахмурився. «За кілька років по смерті моєї матері батько розшукав мене. Його вродливе обличчя ледь помітно скривилося. Він був задоволений, знайшовши мене. Тон Науеля свідчив, що задоволення не було обопільним. Він уже мав двох дочок, але в нього не було синів, тож він очікував, що я приєднаюся до нього, як учинили мої сестри». «Він здивувався, що я не сам. Мої сестри не отруйні. Але чи це через стать? Чи просто так сталося випадково? Хто зна? У мене вже була родина, Уйлен. І мене не зацікавила». Він підкреслив два слова. «Його пропозиція. Час від часу ми бачимося. У мене з'явилася іще одна сестра. Вона досягла зрілості років десять тому. Як ім'я твого батька?» – запитав Гай крізь ціплені зуби. Хуам, відповів Науеллі, – він вважає себе науковцем. Гадає, що створює нову надрасу. Він навіть не намагався приховати відразу в голосі. Гай поглянув на мене. «Твоя дочка отруйна?» – різко й вимогливо запитав він. «Ні», – відповіла я. Від цього питання голова Уеля сіпнулася. Його жовтувато-коричневі очі втупилися в мене. Гай поглянув на Аро. Чекаючи підтвердження, проте Аро був заглиблений у власні думки. Він закопилив губи і довго дивився на Карлейла, потім на Едварда, і нарешті зупинив погляд на мені. Гай заричав. «Ми владнаємо помилку тут, а тоді вирушимо на південь». Вимогливо сказав він Аро. Аро, довгу й напружену мить, видивлявся мені в очі. Я гадки не мала, чого він чекає, чим задовольниться. Але оцінивши мене, він раптом перемінився. «Щось невловиме змінилося. І в напружених вустах, і в очах. І я збагнула, що він ухвалив рішення». «Брате...» – м'яко сказав він до Гая. «Схоже, небезпеки немає. Це несподіваний поворот. Але загрози я не бачу. Ці діти вампірів вельми схожі на нас виходить. То за це ти віддаєш свій голос?» «З притиском запитав той». «Так». – Гай нахмурився. «А цей Хоам? Цей безсмертний, заглиблений у досліди». «Мабуть, нам слід із ним побалакати», – погодився Аро. «Воля ваша! Зупиніть Хуама!» – прямо сказав Науель. «Але не чіпайте моїх сестер. Вони ні в чому не винні». Аро кивнув, вираз його обличчя був спокійним. А далі він обернувся до гвардійців із теплою усмішкою. «Любі мої!» – звернувся він. «Сьогодні ми не битимемося!» Гвардійці одностайно кивнули і випросталися, облишивши воєвничі стійки. Туман швидко розсіявся, але я не опускала щита. Може, це ще один трюк? Коли Ару знову вернувся до нас, я спробувала зазирнути їм в очі. Вираз Ару був такий самий люб'язний, як завжди. Але попід цією маскою я зненацька відчула порожничу. Наче він поклав край інтригам. Гай, безперечно, був обурений, але цього разу його лють була звернена на себе. Він здався. Марк, на вигляд, був знуджений. Іншого слова й не підібрати. Гвардійці загалом відновили спокій і дисципліну. Вони вже не були індивідуальностями, тільки спільнотою. Лави вишикувалися, готові до відступу. Свідки Вултурі й досі були насторожені. Один по одному вони залишали галявину, розчиняючись у лісі. Коли число їхнє помітно зменшилося, останні заквапилися. Незабаром не лишилося нікого. Аро простягнув до нас руки майже у винуватому жесті. Позаду нього більшість гвардії, а серед них Гай, Марк і тихі загадкові дружини, уже швидко пливли геть, і лави їхні знову були стрункими. Тільки троє, які, схоже, були його особистими охоронцями, затрималися. «Я дуже радий, що все вирішилося без насилля», – мовив Аро Солодко. «Мій друже Карлайл, я щасливий, що знову можу називати тебе другом. Сподіваюся, ти не тримаєш на мене зла». Певен, ти усвідомлюєш важкий тягар обов'язків, які лежать на наших плечах. Ідіть із миром, Ару. сухо відповів Карлей. І не забувайте, що нам слід зберігати таємничість у цій місцевості, тож потрубуйтеся, щоб гвардія не полювала в околиці. Звісно, Карлейле. запевнив його, Ару. Мені шкода, що я заслужив твою немилість, мій любий друже. Можливо, з часом ти пробачиш мене, можливо, з часом ви доведете знову, що ви нам друг а розхилив голову в поклоні. То був образ докорів сумління. І поплив геть, ще навіть не розвернувшись. Ми мовчки спостерігали, як останній із Волтурі зник поміж дерев. Було зовсім тихо. Я не опускала щита. Невже все скінчилося? Прошепотіла я до Едварда. а Він широко всміхнувся мені. Так, вони здалися. Як усі задираки, попід бундючністю вони ховають боягузливість. Він хихикнув. Аліса розрихоталася разом із ним. «Серйозно, люди! Вони не повернуться! Всі можуть розслабитися!» Ще на мить запала тиша. «Кляте без талання!» буркнув Стефан. То був переломний момент. Зірвалися радісні вигуки. Над Галявиною лунало оглушливе виття. Мегі ляскала шуван по спині. Розалія та Емет знову цілувалися. Довгим і ще пристраснішим поцілунком, ніж перед тим. Бенджамін і Тія тримали одне одного в обіймах, так само, як Кармен і Єлизар. Есме міцно пригорнула Алісу та Джаспера. Карлайл тепло дякував новоприбулим із Південної Америки, які нас усіх порятували. Качірі стояла поряд із Зафриною та Сенною, і їхні пальці були сплетені. Гарет підхопив Катю в повітря і кружляв із нею. Стефан сплюнув на сніг. Владимир із кислою фізіономією скреготнув зубами. А я напіввидряпалася на величезного, червонувато-бурого вовка, щоб забрати дочку з його плечей та міцно притиснути до грудей. Тої таки секунди Едвардові руки оплелися навколо нас. «Несі, Несі, Несі!» – клоктала я. Джекоб розраготався, розгавкався і тицнув мене носом у спину. «Стули, писок?» – буркнула я. «Я залишаюся з вами?» – вимогливо запитала Несі. «Назавжди!» – пообіцяла я. І попереду в нас було завжди, і з нисі буде все гаразд. Вона зросте міцною та здоровою. Як на півкровка Науель, за півтори сотні років вона й далі буде молодою, і ми всі лишимося разом. Щастя вибухнуло в моєму нутрі таке безмежне, таке неприборкане, що я не була певна, чи витримаю його. Назавжди. Луною повторив Едвард мені на вухо. Я не здатна була говорити. І підвела голову, і поцілувала його з такою пристрастю, що від неї міг би спалахнути ліс. А я би не помітила.